Imnul 31 Despre teologie Adică învățătura despre Dumnezeu Firea dumnezeiască este de nepătruns Și cu totul neînțeleasă de oameni Doamne Dumnezeul nostru Părinte Fiule și Duhule a cărui formă e fără chip, dar tot frumoasă la înfățișare, întunecând cu frumusețea ta de neînțeles toată vederea, tu, cel frumos care ești mai presus de vederea tuturor, te faci văzut celor ce voiești, lipsit de câtime în câtime, supraființial prin ființă necunoscut nici de îngeri, că ești te cunoaștem din lucrările, din energiile tale, fiindcă te-ai numit tu însuți, Dumnezeule, cel ce ești cu adevărat, iar aceasta noi o numim ființă, o chemăm ipostas, căci ceea ce nu este e fără ființă și fără ipostas, de aceea te și numim cu îndrăzneală cel în sau în ipostas pe care nimeni nu l-a văzut." Dumnezeu în trei ipostasuri, începutul unic fără de început, altfel cum vom îndrăzni să te numim ființă sau să slăvim în tine trei ipostasuri, dar cine va înțelege și unitatea ta dacă Tatăl este în tine și tu în Tatăl tău și din el pur ce De Duhul tău cel Sfânt, și dacă tu însuți Domnul, ești Duhul tău, iar Duhul s-a numit Domnul și Dumnezeul meu și Tatăl tău este și se numește și El Duh. Și nici unul dintre îngeri sau oameni n-a văzut vreodată acestea, n-a cunoscut modul cum ar putea spune, cum ar putea exprima, cum ar îndrăzni să vorbească de despărțire sau de unire sau de confundare, sau de contopire, sau de amestecare, cum ar putea să spună că unul e trei și cum cei trei sunt unul? De aceea stăpâne orice credincios crede cum ai spus. Îți laudă stăpânirea prin cele ce le-ai învățat, fiindcă toate cele despre tine sunt cu totul necuprinse, necunoscute și de neexprimat de cei creați de tine. Neînțeleasă este existența ta, căci ești prin fire necreat, dar de asemenea ai născut. Și cum va înțelege cel creat modul existenței tale sau al nașterei fiului Dumnezeu și cuvântul sau al purcederii duhului tău dumnezeiesc ca să cunoască și unitatea ta și să vadă și separația și să afle exact chipul ființei tale, Nimeni n-a văzut niciodată vreuna din aceste taine de care am grăit, căci nu poate să se facă altul Dumnezeu prin fire, ca să poată pătrunde ființa firii tale, chipul, forma și ipostasurile ei, căci dacă ești în tine însuți, dacă ești singur Dumnezeu, trăime, singur te cunoști pe tine însuți și pe Fiul și pe Duhul, și ești cunoscut numai de ei singuri ca de o ființă cu tine. Iar ceilalți, așa cum văd niște raze ale soarelui simțit, de văd bine și au privirea clară, niște raze ce intră în casa unde șed, dar nu văd soarele în întregime, așa se învrednicesc să vadă cu mintea curățită lumina slavei tale, lucirile tale, și pe acestea ca pe o enigmă, ca pe o ghicitură, cei ce te caută din suflet, așa te văd pe tine cum ești, de ce fel de ființă sau cum ai născut odată și naști continuu și nu te desparți de cel născut din tine, căci este întreg în tine, umplând întreg toate cu Dumnezeirea și tu, Părinte, rămâi întreg în fiul și cum ai pe Duhul Dumnezeiesc purces din tine, care toate le cunoaște și le umple, fiind Dumnezeu prin ființă și nedespărțit de tine, căci din tine izvorăște tu, ești izvorul celor bune, iar fiul tău e tot binele, care dăruiește prin Duhul cele bune în mod cuvenit cu afecțiune și cu iubire de oameni. Tuturor îngerilor și oamenilor, dar nimeni dintre îngeri și nimeni dintre oameni n-a cunoscut vreodată existența ta, căci ești necreat și toate le-ai adus la existență numai prin porunca ta. Deci, cum pot să te cunoască cele pe care le-ai adus astfel la existență? Cum ai născut pe fiul tău, cum ești izvor neîncetat, cum provine din tine Duhul tău dumnezeesc și nu naști vreodată, odată ce l-ai născut pentru totdeauna, nici n-ai suferit izvorând pe altul vrogolire sau mișorare, căci rămâi supraplin, fără vreo lipsă, mai presus de tot ceea ce este... Întreg în întreaga lume, văzută și gândită și în afară de ele, neprimind vreun adaos și neavând vreo lipsă, și ești întreg nemișcat, rămânând totdeauna astfel, dar în lucrări ești pururea mișcător, lucrează și fiul tău mântuirea tuturor și poartă de grijă și desăvârșește și susține și hrănește Dă viață și naște în Duhul Sfânt Căci câte vede fiul pe tatăl lucrându-le Le face și el precum a spus asemenea Ioan 5 cu 19 Astfel, fiind nemișcat și într-un fel pururea în mișcare Nici nu te miști, nici nu stai, nici nu te așezi iarăși Ci șezând pururea stai întreg purura, Iar stând tu te miști întreg pururea nemutându-te vreodată, căci spre ce te-ai muta, umplând, cum s-a spus, totul și fiind mai presus de totul spre ce alt loc sau spațiu te-ai putea mișca, dar nici nu stai, căci ești fără truc, umplând toate cu simplitatea ta cu lipsă totală de formă, căci ești nematerial, nemărginit, întreg, necuprins, și cum am spune că șezi și cum te ridici iarăși, cum vom spune că șezi și pe ce tron, tu care ții în mâna ta cerul și pământul și care stăpânești cu puterea ta toate cele de sub pământ? Cine va înțelege ce tron te-ar putea încăpea sau ce casă și aceasta cum și pe ce temelie ar fi așezată, vai de oamenii și de orice fire? Creată care ar îndrăzni să-i scodească aceasta despre Dumnezeu, înainte de a fi luminat, înainte de a vedea cele Dumnezești, și de a deveni văzător al tainelor lui Hristos, pe care Pavel văzându-le, n-a putut să le exprime, 2 Corinten 12 cu doi, nici Ilie mai înainte, trei împărați, 19,9 cu nouă, nici mai marele moise, ieșire, 19 cu 1, ci s-a învrednicit numai să învețe poruncile lui Dumnezeu și el și să le spună și altora, dar nu s-a învrednicit să audă sau să afle sau să fie învățat nimic mai mult despre Dumnezeu însuși decât că Dumnezeu este Cel ce este, ieșirea, 3 cu 14 Și creatorul tuturor, făcătorul și susținătorul tuturor celor aduse de el la existență, iar noi, prea nevrednicii, cei închiși în întuneric, prin bucuria de plăceri, care nu știm de noi unde și cum suntem stăpâniți, cei orbi și morți, cercetând pe cel ce este cu adevărat neînceput pe Dumnezeu necreat, singurul nemuritor, de toți nevăzut vorbim despre Dumnezeu ca și cum l-am cunoaște exact noi, cei ce suntem despărțiți de Dumnezeu, aceia, deși erau uniți cu El, văzând că toate ale aceluia sunt negrăite, sunt necuprinse, dar nu numai ale aceluia, ci și ale operelor aceluia sunt cele mai multe tuturor necunoscute, căci Cine ar putea explica cum m-a plăzmuit la început, cu ce mâini a făcut aceasta, luând cel cu totul netrupesc lut, cum, neavând gură ca noi, a suflat în mine și prin suflarea aceasta a făcut în mine suflet nemuritor, și spune-mi cum din lut se fac oase, nervi, carne, vine, piele, păr, ochi, urechi, buze, limbă, Organe grăitoare, tăriea dinților, cuvânt articulat în mod clar din suflare, cum din materie uscată și umedă, caldă și rece m-a făcut o viețuitoare prin amestecul celor contrare, cum e legată mintea cu carnea și cum e amestecată carnea cu mintea nematerială în mod neamestecat fără confundare, și cum aduc mintea și sufletul în mod neconfundat cuvântul, vorbesc de cuvântul lăuntric, și rămân totuși invizibile, neschimbate, întru totul neconfundate, știindu-le fraților acestea de neexplicat și toate ale noastre tuturor neînțelese, cum nu ne înfricoșăm să cercetăm pe cel ce ne-a făcut pe noi, cum suntem din cele ce nu sunt, sau să explicăm și să grăim cele ce sunt mai presus de cuvânt, mai presus de mintea noastră. Fiind, deci, creaturi, temeți-vă de Creator și cercetați numai poruncile Lui și grăbiți-vă să le păziți pe acestea cu toată puterea, dacă voiți să vă faceți și moștenitori ai vieții. Iar dacă veți disprețui poruncile Lui, și veți nesocoti voile Lui, precum a zis, și veți călca fie măcar și unul din cuvintele Lui, Matei cu 19, Nici slava, nici vreodregătorie, nici bogăția din lume, ba nici cunoștința nebună a științelor din afară, nici sintaxa, nici îmbinarea frumoasă a cuvintelor, nici altceva din lucrurile sau avuțiile de pe pământ, nu vă vor fi de vreun folos când va veni Dumnezeul meu să judece toate și pe toți, ci cuvântul stăpânului nesocotit de noi va sta atunci în fața fiecăruia și va osândi pe tot cel ce nu l-a păzit, căci nu e cuvânt sterp, ci cuvântul viu al lui Dumnezeu celui viu care rămâne în vecii vecilor deci. Judecata va fi așa, precum am spus, dar ei îi va veni vai și porunca în ajutor, vădind pe necredincios și pe cel ce e credincios, pe cel ce a ascultat și n-a ascultat cuvintele stăpânului, pe cel ce a fost culoare aminte și nepăsător, și așa vor fi despărți cei nedrept de cei drepți, cei neascultători de cei ce au ascultat de Hristos. De cei ce iubesc acum lumea de iubitorii de Dumnezeu pe cei necompătimitori de cei compătimitori, pe cei milostivi de cei nemilostivi și vor sta toți goliți și de bogăție și de cinste și de stăpânirea de care s-au bucurat în lume și se vor osândi, vai, ei înșiși, osândiți astfel de către ei înșiși prin faptele lor vor auzi. Duceți-vă! Mici și mari cei ce nu m-ați ascultat pe mine, stăpânul iubitor de oameni, fie, stăpâne, să ne izbăvim de dreapta ta sândă și să fim așezați între oile tale cuvinte din darul tău, ca unii ce nu avem nădejdea mântuirii prin fapte, noi cei sândiți de ele acum și în veci. Amin.